Глава третя дзвінка кинулася до мене, наче то не вона, що я не розкроїла лопатою фетькову голову. Вона спробувала розмотати ремінь на руках у той час, як хіп стягував мені пояса з шиї. Насичений запахом паленої кави повітря, обпікало груди. Нарешті руки вивільнились, і я обережно притулив їх до горла, що пекло і стогнало від болю. Я плавав десь дуже далеко. Дзвінка обціловувала мої фіолетові затерлі губи. Сірей, як попіл лице, шепотіла. Я так боялася, так боялася І тихесенько плакала, стискаючи мої долоні Холодній німі Я не міг промовити ні слова Бо повітря буквально шматувало горло На смужки м'яса Здавалось, я дивлюся на світ через перевернутий бінокль Повертаючись і знову відпливаючи у мряку Я залишався байдужим до її розпачливих сліз Нарешті мене закинуло у суху темряву Де мешкала безболісна тиша Кінець третьої глави Thank you.